Аудіокниги української від студії Колідор. Вподобай це відео, підпишись на канал, розповсюдь інформацію у соціальних мережах Української має бути більше Джон Уінден Зустріч через 50 років Переклад Владислав Носенко Читає Руслан Алексіюк Сонце нестерпно пекло, навіть під навісом За відчиненими дверима місіс Долдерсон Трохи пересунула крісло так, щоб її голова тепер була в тіні Сонце ж приємно зігрівало тіло Вона відкинулась на подушку і глянула навкруги. Вічний пейзаж, наче час зупинився. Кедр, як завжди, стоїть посеред рівно підстриженого морішка. Його пласкі, розлогі віти стали куди довшими, аніж колись у її дитинстві. Хоча важко сказати, адже і тоді, і тепер дерево однаково здається велетенським. А он там Живопліт на межі, котрий, як завжди, був акуратно пострижений. У бабіч-хвіртки видно фігурно підстрижені силуети Кокі та Оллі. Двох птахів, які чудом збереглися з того часу. Хоча хвіст у Оллі дещо порідшав. Клумба зліва над чагарником, який раніше вражає своїми барвами. А може квіти стали навіть... Яскравішими Декому ті барви могли показатися дещо різкими Однак вона все одно вважала їх чарівними Втім, трохи змінився гай за живоплотом Деяких старих дерев уже немає Натомість виріс молодняк А поміж гілками то тут то там Проглядають рожеві плями дахів сусідських будинків Яких не було колись Якби не це все Можна було б на мить забути про швидкоплинний час Не чути співу птахів Полуденна дрімота огортає тіло Гудуть бджоли, тихесенько шепоче листя З тенісного корту, що поблизу Долинають звуки ударів по м'ячу Та час від часу чути голоси гравців, котрі оголошують рахунок Та міг бути... Будь-який літній полудень з 50 минулих літ. Місіс Долдерсон усміхнулася своїм думкам. Вона любила усе це у дитинстві, а тепер, мабуть, іще більше. У цьому будинку вона народилася, виросла, вийшла заміж, а потім повернулася сюди після смерті батька, виростила двох дітей постаріло. Через кілька років після Другої війни Вона мало не втратила його Проте все обійшлося І ось вона тут Завдяки Гарольду Розумний хлопець Чудовий син Коли стало очевидним Що вона не може більше Управлятися в будинку І доведеться його продати Саме Гарольд переконав Керівництво своєї фірми Придбати цей дім Як пояснив Гарольд їх приваблював не сам будинок, а місцевість, що припала будь-кому до душі. Тепер будинок не мав практично жодної цінності, проте був досить вигідно розташований. Згідно з умовами продажу, чотири кімнати з південної сторони виділялися їй. Іншу частину будинку перетворили в гуртожиток, там мешкали десятки зо два молодих людей, що працювали у лабораторіях і офісах з північної сторони, де були конюшні і вигін. Згодом, згідно плану, будинок знесуть, а поки що і дім, і сад, що простягався на південь і на захід, ніхто не займе. Гарольд запевнив, що їх не чіпатимуть іще років 15-20. Значно довше, аніж... аніж їй потрібно. Спокійно і без жалю місіс Долдерсон подумала, що скоро їй доведеться піти з життя Вона стала непотрібною, а тепер, коли змушена користуватися кріслом-каталкою, вона ще й обтяжує інших Тепер вона все більше відчувала свою непотрібність, непричетність до Всесвіту інших людей Кругом все змінилося Спершу було важко навіть збагнути суть змін. Згодом життя ускладнилося настільки, що довелося облишити будь-які спроби зрозуміти хоча б що-небудь. Немає нічого дивного, що старі люди стають рабами речей, які допомагають їм зрозуміти навколишній світ. Гарольд був чудовий хлопчик, і заради нього вона робила все можливе, аби... Не здаватись зовсім без Однак часто їй було досить нелегко. Приміром, сьогодні за обідом він так розхвилювався з приводу якогось експерименту, що тільки й говорив про нього, незважаючи на те, що вона майже нічого не розуміла. Знову йшлося про якісь виміри, тільки це й було зрозуміло. Вона лише кивала головою, навіть не намагаючись дійти до суті. Минулого разу, коли про це йшла мова, вона відзначила, що в її юності люди знали лише три виміри і незрозуміло, як цей науково-технічний прогрес міг призвести до появи нових. Гарольд працював над дисертацією, у якій давався математичний аналіз сучасного світу, де є місце для існування багатьох вимірів. Одним із моментів була можливість існувати в різних часових вимірах. Гарольд удався до філософського аналізу, але тут вона вже зовсім перестала його розуміти. Він збив її з пантелику. Вона з певністю могла сказати, що в молоді роки філософія, математика і метафізика існували як окремі науки, а тепер вони якось Незбагненно злилися в одне єдине ціле Тож цього разу вона просто спокійно слухала Часом тихо підбадьорювала його А під кінець співчутливо посміхнулася І він похвалив її за терплячість А потім обійшов довкола столу І поклавши свою руку на її Ніжно поцілував у щоку Вона ж побажала йому Успіху у завтрашньому таємничому експерименті Аж тут увійшла Дженні, щоб прибрати зі столу І відкотити її крісло ближче до скляних дверей Тепло сонного полудня навіяло дрімоту І перенесло її на 50 років назад Коли вона сиділа біля цих же дверей Звичайно, не маючи навіть гадки про Крісло-каталку і чекала Артура. З болем у серці чекала на Артура, а він таки не прийшов. Як дивно все склалося. Якби Артур прийшов того дня, вона майже, напевне, вийшла б заміж за нього. І тоді не з'явився б на світ ні Гарольд, ні Сінтія. Вона, звичайно, мала б дітей, але... Але то були би не Гарольд і Сінтія. Яка дивна і повна випадковостей річ – це життя. Приймаючи освідчення від одного чоловіка і відмовляючи іншому жінка, може народити потенціального вбивцю. Які ж недалекі люди прагнуть порядку у всьому цьому. Які ж недалекі люди хочуть бути впевненими у майбутньому, тоді як на життєвому шляху у кожного з них зустрічається немало жінок, які давали згоди або відмовляли, як підказувало їм внутрішнє відчуття. Дивно, що вона згадала Артура, адже стільки років вона не думала про нього. Вона була впевнена, що він освічиться того полудня. Це було іще до того, як вона вперше почула про Коліна Долдерсона Вона дала б згоду Вона прийняла би пропозицію Тому що трапилось потім Важко віднайти якесь пояснення Вона таки не дізналася, чому він не прийшов Ні того дня, ні взагалі більше ніколи Він навіть не написав їй Лише через днів 10-15 вона отримала формального листа від його матері, із якого дізналась, що він захворів, і лікар порадив йому відправитися за кордон. А потім від нього не було жодної звістки, і лише через два роки вона натрапила на його прізвище у газеті. Звичайно, вона була роздратована і ображена, адже зачепили її дівочу гордість. А втім, хто ж знає, може так воно і краще. Чи стали б тоді їхні діти такими ж дорогими, добрими і розумними, як Гарольд і Сінтія? Кругом стільки випадковостей. усі ці гени, про які тільки нині й говорять, Тенісисти закінчили гру і пішли з кортів. Мабуть, повернулися до своєї загадкової роботи. Бджоли заклопотано гудуть серед квітів, тут же пурхають легковажні пустотливі метелики. Дерева вдалині, наче світяться під палаючим сонцем полудня. Дрімота зморила її. Місіс Долдерсон не чинила її опору. Вона відкинула голову і раптом почула ще якийсь звук, трохи вищий по тону забджолини гудіння. Проте він аж ніяк не заважав їй. У неї почали злипатися повіки. Раптом, десь зовсім поруч на стежці, почулися кроки. Почулися несподівано, наче... Хтось вийшов на стежку прямо з газону, хоча вона бачила б, якби хто-небудь йшов через газон. Тим часом почувся чийсь баритон. Хтось стиха наспівував бадьору пісню, і слова були не з початку. Кожний робить це ро". Пісня урвалася, і кроки заумерли. Місіс Долдерсон сиділа, широко розплющивши очі, і міцно стискала тонкими руками бильця крісла. Вона пригадала ту мелодію, і навіть голос був їй знайомий, хоч минуло стільки років. «Яка нісенітниця!» – сказала вона сама собі. Лише на якусь мить пригадала вона його, перш ніж заплющити очі, і тут видалось. Яке безглуздя. І все-таки, як це було не схоже на сон, вона чітко і ясно бачила усе, що було таким близьким і знайомим, осбильця крісла, такі надійні й міцні у її руках, але тут наче блискавкою обпекла думка, мабуть, вона померла саме тому усе це примарилось. Вона просто тихо померла, сидячи тут під пекучим сонцем Лікар казав, що це може статися зовсім несподівано Ось і сталося До неї прийшла дивна полегкість І не тому, що вона боялася смерті А тому, що попереду була жахлива невідомість А тепер усе скінчилось Жодних випробувань попереду Так просто, наче у сні. Враз вона відчула себе щасливою, радісною, хоча було трохи незвично сидіти прикутою до крісла. Раптом зашурхотів гравій на доріжці і почувся чийсь збентежений голос. «Оце так! Неймовірно! Що за чудеса!» Місіс Долдерсон застигла в кріслі. Немає сумніву. Це був... Той самий голос Тихо Потім знову якісь непевнені кроки Тепер уже ближче, але якось повільно і нерішуче Аж тут з'явився хлопець Боже, який він молодий Щось поворухнулося у неї під серцем На ньому був смугастий блейзер Білі фланелеві брюки, шовковий шарф, пов'язаний на шиї, і солом'яний бриль із кольоровою стрічкою, дещо сунутий на потилицю. Він тримав руки у кишенях, а тенісну ракетку під лівою пахвою. Спершу вона побачила його у профіль. Але то був не дуже слушний момент. Він був чимось збентежений і заворожено дивився на дах Рожевий дах будинку за гаєм. Артуре! Тихо гукнула Міс Долдерсон. Він здригнувся. Ракетка вислизнула з-під пахви і впала на доріжку. Хлопець намагався водночас підняти ракетку, зняти бриля і оволодіти собою, та марно. Коли це нарешті вдалося, він іще більше розчервонівся і збентежився. Він глянув на стару жінку у кріслі, на її коліна, вкриті ковдрою, на висхлі руки. Його погляд сягнув далі, в кімнату. Тепер він був розгублений і навіть стривожений. Потім юнак знову подивився на стару. Вона пильно придивлялася до хлопця, а той ніяк не міг пригадати, чи бачив він її раніше. Не знав, хто вона, і все ж таки. В очах у неї він бачив щось невловимо знайоме. Жінка почала розглядати свою праву руку, наче щось на ній привернуло її увагу, а потім знову глянула йому просто у вічі. «Ти не впізнаєш мене, Артура?» – запитала вона спокійно. Голос її був смутний. У ньому звучало чи то розчарування, чи докір. Хлопець щосили намагався оволодіти собою. Я, е е здається, ні. Бачте, я, е-е, ви... Він мимрив, а потім у відчаї випалив. Ви, мабуть, тітка Тельми, тітка Міскілдер. Жінка уважно придивлялася до юнака. Він не зрозумів цього погляду, і тоді вона мовила. «Ні, я не Тельмена, тітка!» І знову його погляд ковзнув кудись у глиб кімнати. Він покрутив головою, наче силувався прокинутись від сну. «Ну, тут щось не так, ні, ні не зовсім так!» Він говорив у розпачі. «Послухайте, адже я ніяк не міг прийти не до того!» Він осікся і знову поглянув на сад. «Ні, звичайно, тут усе якось не так!» Далі він рішуче повернувся до неї. «Що ж трапилось?» Тепер він був не просто здивований. Він був приголомшений. «Нічого не розумію. Ви... ви мене звідки знаєте?» Бачачи його тривогу, вона змогла стримати свої емоції. — Я впізнала тебе, Артура. Ми колись зустрічалися. — Справді, я не пригадую. Шкода. — У тебе нездоровий вигляд, Артура. Присунь стільця і присядь. — А, дякую, місіс... Е, місіс Долдерсон. «Дякую, місіс Долдерсон!» – сказав він, дещо насупившись і силуючись пригадати це прізвище. Жінка спостерігала, як він вовтузився зі стільцем. Усе в ньому було таке знайоме. Кожен жест, навіть пасмо світлого волосся, що спадало на очі кожного разу, коли він нахилявся. Якийсь час він сидів мовчки. Насуплено, придивляючись до чогось у глибині саду. Місіс Долдерсон також мовчала. Вона була збентежена не менш за нього, хоч і не показувала цього. Думка про смерть здавалась тепер зовсім безглуздою. Вона відчувала себе такою, як і завжди. І сиділа у тому ж кріслі з болем у спині міцно стискаючи бильця. І все ж то був не сон. Поява хлопця виявилася такою очевидною, переконливою і реальною. Усе справді було б схоже на сон, якби той юнак був хтось інший, а не Артур. А що як це просто галюцинація? А може, її підвела пам'ять, і вона наділила рисами Артура зовсім іншу людину. Вона придивилася на хлопця. Ні, не те. Усе в ньому нагадувало Артура. Безсумнівно, це був він. І блейзер на ньому такий же, як у Артура. Тепер таких не носять. А солом'яні брелі, вони вже давно вийшли з моди. А може, це привид? Та ні. Ні, цілком реальна людина. Він і стілець заскрипів під ним, і гравій шурхотів під ногами. До того ж, хіба може бути привидом такий збентежений молодий чоловік, який щойно, щойно почав голитися? Хлопець повернув голову до неї і перебив роздуми. Я гадав. Що побачу Тильму Вона сказала, що буде тут ви... ви не знаєте, де вона? Він був схожий на переляканого хлопчика Їй хотілося його заспокоїти Не тривожити більше нічим Але вона тільки й змогла сказати Тельма десь тут, недалеко Я мушу знайти її тільки вона зможе пояснити, що сталося. Він хотів було підвестись, та жінка м'яко притримала його рукою. Зачекай. А що по-твоєму сталося? Що тебе так турбує? Та все це! Він обвів рукою навкруги. Тепер тут все не так, як було, і водночас так, як і раніше. А втім... «Не зовсім так. Мені здається, мені здається, що я трохи втратив здоровий глуст!» Жінка пильно подивилася на нього і похитала головою. «Не думаю. Скажи, а що, на твою думку, змінилось?» «Я приходив сюди раніше пограти в теніс. Вірніше, побачитися з Тельмою. Тоді все було нормально, як завжди». Я під'їхав по доріжці, обпер свій велосипед на велику ялинку, там, де починається стежина, і прийшов в дорогу будинку. Аж тут сталися різні дива. «Дива? Які саме дива?» – поцікавилася місіс Долдерсон. Майже все змінилось навкруги. Сонце засвітило іще яскравіше. Дерева раптом стали більшими, не такими, як раніше. А квіти на клумбі змінили кольори. Плющ, який сягав до самого даху будинку, тепер доходить лише до середини стіни і нагадує зовсім інший його різновид. А он де видно будинки, я ніколи не бачив їх раніше. Там було лише відкрите поле за гаєм. Навіть гравій на доріжці здається жовтішим, ніж колись. А ця кімната? Та сама кімната – Пізнаю стіл, камін і ті дві картини, хоча палери інші. Тоді таких не було, хоча вони не виглядають новими. Ви не знаєте, де Тельма? Я хочу, щоб вона пояснила мені. Я, мабуть, я, мабуть, трохи з'їхав з глузду. Вона твердо притисла його руку своєю. — Ні, — рішуче промовила вона. Ні, — Ні-ні-ні. Не це причина. Тоді, що? Він різко обірвав себе на півслові і почав прислухатись, трохи схиливши голову набік. Звук посилювався. Що це? стурбовано запитав він. Місіс Долдерсон стиснула його руку міцніше. Все гаразд, сказала вона заспокійливо, наче дитині. Хм. Все гаразд, Артуре. Вона відчула, як напружився він, почувши той звук. Потім у них над головою пронизливо прогуркотіло. То реактивні літаки долали звуковий бар'єр. Ревіння їхніх двигунів поступово стихло вдалині. Артур спостерігав за літаками, а тоді повернув до неї своє бліде перелякане обличчя і стривожено запитав. «Що... що то було?» Жінка відповіла стиха і заспокійливо. «Звичайний аероплан, Артура. Це такі жахливо-шумні штуковини». Він глянув туди, де щойно зник літак і похитав головою. «Але я бачив аероплан. Я знаю, як він шумить. І то зовсім не схоже». Це нагадує мотоцикл, тільки трошечки гучніше, жахливо. Не розумію, не збагну. Що сталося? Його голос лунав безпорадно. Місіс Долдерсон хотіла була відповісти, та раптом її мозок пронизала згадка про Гарольда з його вимірами. Про те, як вони переходять у інші площини, і про те, як один із вимірів. І тут... Її осяйнув неймовірний здогад. Хоча ні, так сказати було би не зовсім вірно. Просто вона зрозуміла. Але зрозумівши, розгубилася і знову окинула поглядом хлопця. Він усе ще тримався напружено і дрібно тремтів, Певно мучився думкою, чи не з'їхав він з глузду. Треба покласти цьому край. Але як це зробити... Аби не травмувати його. Артура, різко промовила вона. Він приголомшено подивився на неї. Вона навмисно говорила уривчасто. Там у шкафчику є пляшка коньяку. Принеси її і візьми дві чарки. Він підкорився, наче загіпнотизований. Вона налила йому третину чарки і трішки плеснула собі. Випий. Хлопець завагався. Випий, наполягла вона, ти в шоковому стані, це піде тобі на користь. Я хочу поговорити з тобою, але не можу, адже ти в такому стані. Він трохи випив, закашлявся і сів. Допий до кінця, звеліла вона. Він допив. Тепер краще? поцікавилася жінка. Він мовчки кивнув. Вона перевела дух і зважилась. Артуре, скажи, який сьогодні день? Який день? перепитав він здивовано. П'ятниця 27 червня. А який рік, Артуре? Тепер він повернувся до неї всім обличчям. Розумієте, я іще не зовсім збожеволів. Я знаю, хто я, де я. «Зі мною все в порядку. Це щось трапилося і з тим, що мене оточує. Я можу сказати...» «Я б хотіла, Артуре, аби ти сказав, який тепер рік!» Вона знову говорила тоном, який не терпить заперечень. «Дев'ятсот тринадцятий, звичайно!» – відповів він, не зводячи очей з жінки. «Місіс Долдерсон...» Перевела погляд на газон з квітами і м'яко кивнула. Це був той самий рік. І до того ж п'ятниця. Дивно, що вона й досі пам'ятає такі речі. Цілком ймовірно, тоді було 27 червня. Безперечно, саме у п'ятницю, літом 1913 року він і не прийшов. Як давно... Як неймовірно, давно це було. Він вивів її зі спогадів непевним від хвилювання голосом. А чому? Чому ви про це питаєте? Я маю на увазі рік. Він різко зсунув брови. В очах тривога. Такий молодий хлопець. У неї стислося серце. І вона знову торкнулася своїми тендітними, тонкими пальцями його дужої руки. Я, а, по-моєму, я зрозумів, невпевнено промовив хлопець. Не знаю чому, але ви не спитали б мене, якби тут справа в цих чудесах чи не так? Якось так сталося, що тепер на 913 рік. «Саме це ви маєте на увазі! Ці дерева, що так виросли! І той аероплан!» Він дивився на неї здивованими очима. «Ви повинні сказати мені! Дуже вас прошу! Що сталося зі мною? Де я зараз? А де ж...» «Бідний хлопчик!» – промовила вона. «Благаю вас!» Поруч з нею у кріслі лежав номер «Таймс». Із розпочатим кросвордом. Вона неохоче витягла газету і, перегнувши сторінку, простягла її юнакові. Він узяв газету тремтячими руками. Лондон понеділок, перше липня. Він не повірив своїм очам 1963 року. Він опустив газету і поглянув на неї благальними очима. Жінка неспішно двічі кивнула. Тепер вони вп'ялися очима один в одного і мовчали. Вона бачила, як поступово змінювався вираз його обличчя. Він різко, наче от болю, ссунув брови і нервово озирнувся навкруги, наче шукаючи порятунку. А потім знову подивився на неї і міцно заплющив очі. Аж ось підняв повіки, а в очах біль і страх. Ні, ні, ні, ви не... Не може бути, що ви... Ви казали мені, ви місіс Долдерсон, адже так. Ви говорили, що ви... Невже... Невже ви... Тельма... Місіс Долдерсон мовчала. Вони дивилися у вічі одне одному, і раптом його обличчя зморщилося, як у маленького, скривдженого хлопчика. О Боже, Боже. Він застогнав і затулив обличчя руками. Місіс Долдерсон якусь мить заплющила очі. Коли ж розплющила їх то вже повністю оволоділа собою. Вона сумно глянула на його плечі, що здригалися. Висхлою лівою рукою з голубими нитками судин жінка торкнулася голови хлопця і ніжно погладила його біляве волосся. Правою рукою намацала кнопку дзвінка поруч на столику, натиснула і довго не відривала пальця. Почувши кроки, вона розплющила очі. Крізь жалюзі до кімнати пробивалося трішечки світла, і вона побачила Гарольда, котрий стояв біля ліжка. «Я не хотів тебе розбудити, мамо!» «Ти не розбудив мене, Гарольда!» «Я не спала, просто трішки замріялась!» «Сідай, люби, я хочу поговорити з тобою!» «Тобі не можна перевтомлюватися, мамо, ти ж знаєш, у тебе був рецидив!» Ти маєш рацію, але мені здається, що більше стомлюєшся від бажання знати, аніж від самого знання. Я не буду довго затримувати тебе. Гаразд, мамо. Гарольд присунув стільця ближче до ліжка і, взявши матір за руку, сів. Мати у напівтемряві вдивлялася в його обличчя. Це ти все підстроїв, чи не так, Гарольда? Адже бідний Артур з'явився завдяки твоєму експериментові. Мамо, це... це вийшло випадково. Розкажи. Ми проводили звичайний контрольний тест. Теоретично, такий експеримент цілком можливий. Ми довели, що... Це важко пояснити словами. Що якщо зуміємо змістити вимір, точніше накласти його на власне відображення... Тоді дві точки, які перебувають на відстані одна від одної, повинні співпасти. Мені здається, я пояснюю не зовсім зрозуміло для тебе. Нічого, Любий. Продовжуй. Отже, коли ми настроїли генератор зміщення полів, то почали сполучати дві точки, які, звичайно ж, лежать на відстані 50 кроків одна від одної. Уяви собі, що... Перегинаєш довгий аркуш паперу, на якому нанесено дві цятки, і вони сполучаються. Я зрозуміла. Ми вибрали ці дві точки навмання. Ми могли зупинитися на десяти або ста роках, але вибрали п'ятдесят. І наші точки, мамо, майже співпали. У всякому разі вони були напрочуд близько одна від одної. Похибка в часі становила лише чотири дні за п'ятдесят років. Ми були приголомшені. Тепер треба знайти причину цього відхилення. Але якби ти попросила будь-кого з нас побитися об заклад, любий. Я певна, все було чудово, але що трапилось? А, пробач, отож не обійшлося без елементу випадковості. Секунди через три-чотири після початку роботи він повинен був потрапити прямо в поле сполучення. У нього були всі шанси опинитися поза межами поля. Мені б дуже не хотілося цього, але ніхто не може знати наперед. Місіс Долдерсон поворухнулася. Звичайно, ви не могли цього знати, погодилася вона. А що ж було потім? Ми нічого не знали, аж поки Дженні, почувши дзвінок, не знайшла тебе непритомною і цього хлопця, Артура. Він був зовсім розгублений. Вона послала за мною. Одна з покоївок допомогла вкласти тебе у ліжко, де тебе оглянув доктор Соул. Потім він ввів якийсь транквілізатор цьому Артуру. Відолазі це справді було конче необхідно. Бог знає, що з ним могло трапитись. Адже він сподівався лише пограти в теніс зі своєю коханою. Коли він трохи заспокоївся, то розповів нам, хто він і звідки. Тебе б це зацікавило. Досить несподіване свідоцтво. Проте цей нещасний жадав лишень одного. Якнайшвидше повернутися назад. Він був страшенно знервований. І докторові Соулу довелося докласти чималих зусиль, аби хлопець зовсім не зламався. Здавалося, так воно і буде, і він не зможе оволодіти собою, коли отямиться. Ми... Направду не знали, чи зуміємо його відправити назад. Переміщення вперед, грубо кажучи, можна розглядати як прискорення природної прогресії. А от у самій ідеї переміщення назад міститься безліч самих непередбачених наслідків. Ми дуже багато дискутували з цього приводу. Проте доктор Соул поклав край нашим суперечкам, зауваживши, що треба використати якнайменший шанс, відправивши хлопця назад. І до того ж, це наша помилка. І, значить, наш обов'язок виправити становище. До того ж, якби ми нічого не зробили, нам, напевно, довелося би мати справу з Божевільним, який опинився проміж нас, подолавши відстань у часі, що дорівнює п'ятидесятьом рокам. Та ще й давати пояснення керівництву. Ми намагалися роз'яснити цьому Артурові, що навряд чи зуміємо повторити ту ж саму операцію у зворотньому порядку. Та не можна скидати з вагів похибку на цілих чотири дні. Отож, в найкращому випадку ніхто не міг гарантувати точності повернення у його час. Гадаю, що... Навряд чи він зрозумів щось із математичних викладень, які йому представили. Нещасний хлопець був у жалюгідному стані. Він хотів лише одного – ухопитись за найменший шанс вибратися звідси. І не думав ні про якісь заперечення. І тоді, мамо, ми вирішили ризикнути. Зрештою, якщо не вийде, він так чи інакше нічого не знатиме. А може... Може, взагалі нічого не трапиться? Генератор працював у попередньому режимі. Один із нас стежив за його роботою, а ми повернули Артура знову на стежку, куди виходять вікна твоєї кімнати, і залишили його там. «Іди вперед!» – звеліли ми йому. «Так, як ішов тоді, коли це трапилося!» Ми дали сигнал починати. І хоча після допінгу, який ввів йому доктор, Після перипетій дня він був ніби п'яний, все ж таки гідно тримав себе в руках. Похитуючись, він рушив вперед. Який же він надзвичайний педан. Навіть намагався співати, мало не викрикуючи слова, нерівним зірваним голосом. Щось, Снакшалд, кожен робить так, як Ро, а потім він щес. Ось просто зовсім щес. Гарольд помовчав, а тоді додав з жалем «Усі речі, що служать доказом його перебування тут, це практично нова тенісна ракетка, що випущена 50 років тому, і такий же солом'яний бриль, і вони не дуже переконують у мандрівці в часі». Місіс Долдерстон мовчала ми зробили все, що було в наших силах, мамо. Це була лише спроба. Звичайно, мій любий. Експеримент пройшов успішно, і не твоя вина, що не все вийшло так, як хотілося. Я лише намагалася уявити, що могло статися, скажімо, кількома хвилинами раніше або пізніше, коли ти запустив свій пристрій у роботу. Втім, могло нічого не статися взагалі Якби це сталося, тебе взагалі би тут не було Гарольд стривожено глянув на матір Про що це ти, мамо? Так, пусте, любий Як ти вірно підмітив, то сталося випадково У всякому разі, я гадаю, так воно й було, хоча Немало подій у житті спершу тільки видаються випадковими Але часом, думаєш, що так було кимось визначено Гарольд продовжував задумливо дивитися на матір А потім наважився запитати А чому, мамо, ти вважаєш, що він успішно повернувся назад? О, у цьому я впевнена «Я добре пам'ятаю той день, коли прочитала в газеті повідомлення про нагородження лейтенанта Артура Уорінга Бетлі орденом за видатні заслуги, здається. Це було у листопаді 915 року. До того ж, я отримала листа від твоєї сестри. Від Сінтії? Хо! А що надихнуло її на лист?» Вона хоче приїхати до нас Сінтія планує Знову вийти заміж І хотіла би Представити свого молодого нареченого Втім, по-моєму Не такого вже й Молодого Гаразд, але Я не розумію, до чого тут Її лист Сінтія думає Що він тобі сподобається Адже він фізик Але Сінтія <пи> Пише, що його прізвище Бетлі І він син полковника Артура Уорінга Бетлі Котрий мешкає десь у Найробі, в Кенії І знаєш, він нагороджений орденом за видатні заслуги Ти хочеш сказати, що він син? «Здається, так, любий. Чудеса, правда?» Вона замислилася, а тоді додала зовсім іншим тоном. «Мушу визнати, такі речі, навіть якщо вони визначені нам кимось, інколи дуже все заплутають. Правда?» Дякуємо за те, що прослухали це оповідання. Підпишіться на канал, вподобайте це відео і розповсюдьте інформацію про нього у мережі. Давайте будемо українізувати YouTube разом. Української має бути набагато більше. Почуємося в наступному творі. До зустрічі на Калідорі!